اجي بيبي هي يوا او بلا قزاوا يوا بل اداوا بلا سوا قزاوا ادا مطلب زاو چې کم سیس په امر سر واجب شوي دی کم سیس په امر سر شوي دي واجب شوي شو شو دي په هغه معین وقت کې ادا کول 50 سره معین ریان وقت کې هغه کول مستحق تا امیر حکم کړو نو امیر ته حواله کول په هغه معين معين وقت کې قضا ستوي قضا چې کم دنو تسليم او مثل الواجب به هي په امر يو واجب شوی او په وقت کې ور نه کړې شو که موقت ولا ثقر مو شو شو نو پاغي کې ور نکړې شو صحیح شو کنه دا غینه علاوه په بل وخت کې عققه شانتي واجب ادا کړئ شو دا علاوه په بل وخت کې عققه واجب څه کړئ شو ادا کړئ شو کله سلو رکعات دماس فقین منځو او د دې لپاره وخت معین شویو صحیح ده کنه بس فرصت کا 1 2 4 ایوینه تر صوبہ جو پوری سالورو چې بدی وخت کې ادا کی ورکا رائے کا بدی وخت کې راکم سالورو بجو پوری ورک نکو صحیح وا مازیګر اوس د دې ټیم نه دي وق اقا شان د سالور رکھا تا اقا شان د سور ادا کړی شو اچھا په ټیم کې مازیګر په ټیم کې سګړی شو ادا کړی شو نو داوس قزاده دا ادا زګا دا وخت چې دا ولده ادا کوون کې دی کوون کې د خپل طرفه سکو مقرر کو چې کم د امیر د طرفه وخت مقرر شوه په هغه کې چې کم نن وره نکړې شو نو دوله د خپل طرفه وخت سکو مقرر کو صحیح ده که نه په ستاسو طرفه خپل طرف اوس دا وخت چې وو د مازیګر وخت چې وو نو غصبه د باندې پاږي کډماځیګر څلور رکعات فرض وکنه د ماځیګر خپل سو څلور څلور داغینه علاوه وقت د دسو فارغو هغه د حق سچا حقو دې مکلف د دې سړی سو حق کده په خوراک څخه کې 13 کو په چاکرو کې 13 کو په سبق کې په منځ کې سکو 13 د وله کې د هغه خپل وخت قزاته صرف کو شرذوبګرماځیګر ماسپخینه غسو کما قزا وکم نجایز هور لگانه ود د خپل طرفه په خپل سیوای وخت کې غو کو صدا چې کمنو سو شهدا قزا ده په بنه شوین وقضاء او هو تسلیم ادا حواله کول لمثل واجبو مثل واجبو مطلب دار شهلا کداغي په شان دی په بل وخت کې حاضرن علی قولی ادا به معنی وجوب قزا او تسلیم اے تسلیم ذالک الواجب اللذی حوالا کول دا اقا واجبو دی اللذی آغا چه وجبه اولاً چه اول پس ڈیسو شیو واجب شیو فی غیر ذالک الوقتو دا دی وقت نیلاو پا وقت کی وکانا یم بغی سرا سوال غنطا کی ذکر گئی سوال دارا تو لکت توجو کی چه یو سڑے دی او غنن ننې ماسپخینه منسکې سشه ننننې ماسپخینه آو دم پښانده چاره د پرونی ماسپخینه نه ده ها ننننې ماسپخینه خوده سکه ادا کې سکه کو دانننې ماسپخینه د دا پرونی ماسپخینه ټایم نه او دې څخه کمونو پکې ادا کې نو دانننې ماسپخینه چې دې ادا کې دې خو پښانده غسل او رکعاتو دې کنا پښان دي تعاله هغه رکاتو او وخت تم دا پښان نه کنا وخت نو دین نه نه نه چې اداي کوي چې سي نو دته وایي چې دا پرونه قزا دلکه دا پرونه څه دي قزا دي استاد تعریف د قزا معنی نو شو دخول د غیر نام داخل شو به نه نه نه ادا نه نه ماسپخینه څه شي له جواب پکارو جواب داسي چې دی سرقیت قید پکارو زمين عندي هي چدا وخت پر در طرفی چار طرفه ضد در طرفه لکه موږ نمازګر کیوې کنا دا وخت په ضد در طرفه بني د چارو طرفه باندې د شارې ذ طرفه نه نه د شارې او د دانې نه مسفقینه ادا ده دا ادا دار چارو ده د الله ر طرفه ده د دینه چې سیوا شې نه بیا د در طرفه ده دینه څه شي سیوا شې نو بیا در طرفه ده مداننه نه ادا ان پکې داخلي دله نشی دیله په کارو د عقیق د من عندي ه نشې د د عقیق د من عندي ه لا गवله نه د اعتراض پیسې کیږي واردېږي د عقیق د من عندي ه سو په کارو غونې د لا गवله زکه چې مشورو سو دا جواب شو وکانه بغی مناسب داو چې مقید کړوې په دې قول چې من عندي ه دی لیخ رجا چی ووزی ادا او زهر لیوم قزان اگر ادا کول دا ماسفخینی ننینی لجیحت دا قزان عن زهر امسی ہی سیدہ دا پرونی ماسفخینی لئننو لیس من عندی ہی زکا دا ننین ماسفخینی د د طرف ها بلکه لا همال اللہ تعالی والقزان انما هو صرف و نفل قزادی تووی چې خرچ کوول د ې ای وقدیاغه چېکانه حققان له ال القضا چې دا دهکو خ سر کوول دي غې قذاته چکانهلی ای نه معلمیو ک دوبي دا جواب شو ن د مقعیت کړړی ل شوه ې مرې دواجه د چا نه مشهو د او کوونې ی مدلولا عليهلی بالالتزام یا دویم جواب دا دی چې التظاممن دا معلومیږې لګه دې تعریفنا التزاماً سکیږي معلوميږي که ذکر کړې نه دي نو معلوميږي او اما النفل دا د فضل سوال کوي سوال دا دي چې تا تعریف کو هو تسلیم مثل واجب معلومي معلومه شو چې قضا به د فرض راځي فرض و د واجب او بست را دی؟ واجب او فرض یاو شئی دی صحیح دکا نا؟ ذکر ده فرض واجب دی واجب ام سدی فرض دی دل مراد عملی لزوم نه عملی سدی؟ نو عمل که فرض ضروری دی کول او واجب ام کول سدی نو ده تعریف خو شامل شو سطح د فرض او د واجب او قضا د څه شو شامل شو خو شامل نشو شامل د نفل و قضا تا چې کله سړی نفل شروع کی تکی نفل شروع کی, اپا منس کے کی دا دا نفل شروع کی کې مات کی د ورکاته پورا نه کړل مات یې نو په دبا نه قضا ሰدا لازم نه اوستا تعریف چې کمونو ده نفل دي قضا تا نو ارزي مطلب کارو چه ده الواجب پزای ده اص ثابت ویلوه سشه اصا مثل الثابتو او نفلو مصدی ثابت تی او جواب دا دی چه دلتا الواجب چه ده کنا نو نفل چم شروع شنو سشی واجب شی لازم نفلو بش شروع نو نفل پا شروع کولو سر بند سر سول سشی واجب شی چه ما تکڑل او اس پہ دا واجبو قضارا گردائی دا واجبو لورزی دا تاریف پلسکی کی واردی واجب بیا که په شورو سره او که په امر سره وامن نفل فانما فا يقضا لنفل قزار او لکې ایزالزم بالشروع وهینذ لم يبقى نفلا په دې وخت دا نفل پاتې شي وي بل سواره واجبن بلکې دا څه شي شو ولکنه يؤدى دا په بل سوال دا سوال له واردیږي په तारीफ د آداب باندې تعریف څه ادا باندې آداب تاریف د اعداد جامعو شخپل او افراد له تا تعریف د ادا کول دي تسليم عینل واجب تسليم نو یوازه خو بنده واجب نه ادا کی بلکې سنت هم سگهی ادا کی نفل هم سگهی ادا کی نو د اعداد تعریف دي نفل او سنت او لور نه پور نشوي ده جواب کی جواب دا دی چدل ته واجبونه مراد ثابت دي او نوافل او سنتو طول له شوشو شامل ولكن هو يؤدا دا نفل خو ادا کول شي ما انول سه واجب سر د دین چدا سنت دي واجب ني دي نو د ادا د مانو ش دخول دو غیر نه جامعو شخپلو خپلو افرم د ادا د جامعو شخپلو خپلو فينبغي سره جواب کوي فينبغي ان يراد بقول عين الواجب الثابت شي را ده کړه شی په واجب شی ثابت ل یم من نفله شي شامل شي چاته نفله ته ها کذا قيلا د سويلي شي ودي او وجوه النور دا د دا ادا او د قضا توجه دا چې کم تیر شو دا د ادا او د قضا اچھا له چا له چا داو دا او دا د قضا اصطلاحي تعریفونو څه تعریفونو لغت کې دیو بل پزای راځي لغت کې ادا د قضا په ظاهر راځي او قضا دا, دا. که پرسکره سړي نه سار موږ قضا شوی دي او ودري د داسي دا ته د څه کې یاره وي د سار موږ را نه قضا شوی او غلګه د حکومت قضا شوی کومه دلته خبره وادا کول معنا ورکول لګه بس ورکول به معنا دې کا خپل ټیمي کو پردې ټیمي قظام دا, دا به معنا دې لکه فیضا قضیهت الصلاۃ فیضا قضیهت الصلاۃ نجوم قزا کیږي کی نجوم مو قزا راوړل شي دا غي سم مطلب دې فیضا قضیهت الصلاۃ چې کله ادا کړی شي سشي مون نو قزا به معنا چا دا نو قزا دا به معنا ده آزاد آزاد قزا خپل کدیوبل به معنا لکه یو بر سر مړې انتہائی گزاره کوي د لغات په بار باندې یو بر سر سره کوي جار کوي دا دا بل تیر چې دا داسو اصطلاحي تعریف واستعملوا اهدهما مستعمل کیږي یو د دوار نه په زید بل مجازن حتا اجز ال ادا بنیت القضاء تر دې چې روا د ادا په نیت د چا باندې قضاء لکه توسوای خود ماس فخیر مستودریږي و اريد فرضا لیوم دلتا ق... اقزی پر ماند شاہ ادا لیوم و بالعکس ایستامر کلو من الادا والقضا مکان الاخر بطریق المجاز حتی اجوز الادا بنیت القضا ایقولو نویتو ان اقزی زہر اليوم اراده کومه چیز اکم دلتا دا اقزی ماند سشوا اکم چیز اکم نننیم اسپخینے نننیم اسپخینے و اسپر ٹیم باننکی انو دا قضا دا کادا دا خټه کې ادا غي سکو وايجوز القضاء بنيه تلدا بيان يقولا نويت ان ودي ظهر اليوم اراده کومه چې پروني ماسپخينه ادا کما پروني ماسپخينه سکما ادا کما نو پروني ماسپخينه چې نن کوي نو دا ادا ده که قضاء کې نه چار اوره وي واستعمال القضاء في الداء دا قضاء به معنی دا چا باندې ادا ده ډېر ده فايزه قضاء تم مناسككم فإذا فا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إذا أديت صلاة الجمعة لأن الجمعة لا تقضى ولذا ذهب فخر الإسلام ولذا ولذا ولذا, ولذا دو پخرول اسلام سے بیا خبره کړی دا ا خبره عاموس اصولیاونو نه خلاف تا ملاجون ولا تاویل کو خبره صدا تاویل ملاجون تا مخکی پخو الاسلام سیبلی دی چې دا قضا عام دی او ادا سده خاص دی نو عام چې په خپل افرادو کې مستعمل شي دا حقیقتی ګمجازو حقيقتي څه وی حقيقتي عام چې په خپل افرادو کې مستعمل جنس وی هغه وی قضا عام ده دا عادت یو قسم نه مطلب چې دا آداز قضا په مانا کې شو قضا مښوا قضا شو عام شوا او مداله ور دي او چاله ور دي قزاله نو قضا چې آدا په مانا مستعمل شوا نو دا چې کوم نو څه شي حقیقت دي څه نو دا غلطه خبره وا اصل خداو چې آدا په مانا د قضا او قضا په مانا دا قضاء قضاء مانا دا ډول سو مجازو دوالسو آمو دا سو ا مو سوليانو دا ویلو او په اسلام څخه بداوي مولا ژوند وی اسه د حضرت د غلطي اوج زده چې قضا پر د ادا په منر اتل ډیر زیاتو سو زیاتو نو د بنت ګویا کدا سی وویل چې دا څه څه لکه لا کا حقیقت دے. نو د کسره د استعمال د وج نه و هم کړلې په حقیقت پانه د ولا منشا ذکر چې دا استاد دی و چې غلط شوی ولې زاو د دیو کسره استعمال لوج نه زابه په خرو اسلام سه زیاب کرده دا اللامه پا کرو الاسلام علا ده خبرتا ان القضا عامون چه قضا عام دا دا استعمالی گی پا عداو پا قضا توالو کلیانو عبارتون عن فراغ الزمان دا که دا عبارت دا, دا فراغ دا زمینه ووی اصول بهما دا هم پا عدا شام آ... کی گی هم پا چاک سکی گی فکانا فیمان الحقیقان دا پا مانا دا چاکی شو بخلاف الادا پا خلاف دا عدانا فاینو ینبئو عن شدت الرعایہ دې کې شدت رعایت ته څه شي لکه ډیر زیات خیال ساتل مقزا کې دومره خیال ساتلې که دومره خیال ساتبه وت قضا شوی با با خبر باندې پون شو نو ادا ناراضي ادا کم کم راضي به باندې قضا باندې او قضا به باندې ادا ډیر ډیر سکیږي فائنو يوم به او دا خبرداري ورګي د باندې ډیر سخت لحاظ ساترنه وهوله سودا شدت ریات نشته مگر بادا کېله کما قال شاعر ازب یعدو للغزال یاكله شرم خص کمندې چل ول جوړي یعدو ډیر زیات خیال ساتي د اوسای یاكله چې وی خور لاره مطلب دا څه کلو ته دا څه نه پټ شي یا غذرل بس دې تسبیحات شروع کړی دسه کنه بیا د وګور په یو سترګ باندې کار نه کوي دسه چ هغه وګونه لک کی کنه نسې د بیا تسبیحات شروع کی وزغه ګرایسه نسې خپل ذکر ترسېما ناشته ما دا چې کله دا اوسه په خوشی کنه د پیسو کی حمله وکي د دې د پاره چې څو را نن تختی کنه د تسبیحات وزبیحات ته ډیر کی لگا چلو یخت له چلوه جوړه او یغلب علیه اعذور کیږي په دې باندې واه مازه سام شعبان بزن انه من رمضان فلا يجوز لانه ودان قبل السبب زبسته.